Aquest divendres 20 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que s'entreguen els diplomes a les dues empreses que van participar del concurs La Igualtat a la Feina Recompensa. Parlarem amb els dos protagonistes que han rebut aquest guardó de mans de l'Ajuntament de Palafrugell. Avui es dona el tret de sortida a la quinzena edició de la pista de gel de Palafrugell, una pista de gel que estarà oberta fins al dia 6 de gener. La informació comarcal ens portarà a comentar l'aprovació dels pressupostos de la Bisbal amb els únics vots a favor de l'equip de govern. També tindrem els nostres estudis a Jaume Garcés i Carles Recio, que han elaborat un pessebre amb material reciclat que es pot veure al cel obert. Parlarem d'una proposta que ja us vam anunciar a mitjans de setmana i és el concert de Nadal del quartet Mel, que arriba a Palafrugell aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell. Més informacions a Ràdio Palafrugell, en aquest cas esportives, i és que el Club Boquei Palafrugell es juga el tot o res pràcticament a mitjans de temporada contra el Club Pativica, que té a 3 punts per sota. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres, com és habitual, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pascual per comentar quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana, avui divendres 20 de desembre, i ho farem posant la mirada en l'entrega dels diplomes a dues empreses que s'ha fet aquest matí a l'Ajuntament de Palafrugell, aquestes empreses que van participar del concurs La Igualtat a la Feina Recompensa i que doncs, han estat guardonades per l'Ajuntament de Palafrugell per les seves bones pràctiques en matèria d'igualtat de gènere a les seves empreses. En concret, han estat Acti Escola i Electrodomèstics Corbí i aquest matí han visitat la sala de plens de l'Ajuntament de Palafrugell per parlar amb els dos, eh, les dues persones que han recollit el guardó en representació d'aquestes dues empreses. Doncs ens trobem aquí i a l'Ajuntament de Palafrugell perquè avui s'han entregat aquests premis de reconeixement per a la implantació d'una bona pràctica en matèria d'igualtat i responsabilitat social a l'empresa aquest concurs que ja us vam explicar mesos enrere amb la gent de l'Espai d'Ona també amb la gent de, de l'Ajuntament de, de Palafrugell i primer de tot ens doncs, conversarem amb l'Alfons Martí d'Acti Escola Bon dia, Alfons Bon. Dia. Doncs, primer de tot ens agradaria saber com vau conèixer que hi havia aquesta possibilitat de, de, de presentar-vos en, en, en aquest reconeixement. Bueno, nosaltres treballem a diferents serveis de l'Ajuntament i una tècnica ens va informar de que hi havia aquest concurs i que potser ens hi podíem presentar. Bueno, vam llegir les bases, vam valorar-ho, ens va enganxar en un moment que teníem temps i vam decidir presentar-nos. Mm -hmm. Quines són les, eh, els valors afegits que presenteu la vostra empresa en aquest sentit per doncs, haver estat mereixedors també d'aquest reconeixement? Nosaltres realitzem serveis educatius i culturals i moltes vegades estem subjectes a uns horaris que ens marquen als ajuntaments o, o amb els agents amb qui treballem, però sí que intentem sempre eh, conciliar aquest, al màxim aquest horari que estem obligats a complir amb la vida de les persones que realitzen en el servei, sobretot si són eh, famílies amb criatures, criatures petites, doncs el que intentem, fem un esforç eh, real, a més a més, i eh, la pràctica el, el, el fem en el dia a dia, de conciliar els horaris que tenim amb els horaris eh, de les famílies. I és aquí on vam presentar aquest eh, protocol que nosaltres utilitzem, que al cap i a fi pretén això, aprofitar aquelles petites escletxes perquè els horaris dels de nostres treballadors i treballadores es puguin conciliar bé amb la, amb la vida familiar. Aquesta no és una tasca fàcil, no? Suposo. No sé com ha costat d'implementar això. Hi ha serveis que és molt difícil, eh? per exemple serveis culturals, com pot ser un museu o així, no? treballem diumenges, eh? és complicat. Però sí que... Eh... La disponibilitat de les persones a vegades és diferent, per tant, prioritzem si una persona li interessa fer moltes hores i vol treballar caps de setmana, doncs a una persona que tingui família intentem compensar-ho, doncs que treballi entre setmana perquè no tingues caps de setmana plens, per exemple. O això d'aconseguir que eh, els dies festius, que sempre siguin dos dies seguits, que no quedi un dia festiu eh, despenjat de l'altre, que després són dos dies que no aprofites tant, no? Una mica és aquestes cosetes petites i anem aprofitant. Hi ha serveis que evidentment és molt difícil perquè els horaris ens marquen molt i, i no podem fer gaire res però sempre que podem ho intentem, sí, sí. Ara doncs, eh, heu rebut aquest reconeixement i suposo que no sé, voleu continuar en aquesta línia no? d'intentar doncs, eh, doncs que aquests horaris siguin cada vegada més conciliadors, també doncs, intentar doncs, que, que, que aquesta igualtat sigui cada vegada més real. No? Nosaltres tenim, diguem, per als serveis on ens dediquem, eh, la majoria de treballadors de la nostra empresa són treballadores, eh, hi ha, eh, diguem aquesta part de responsabilitat de, de les dones de la nostra empresa i és total i després el que intentem és aprofitar al màxim els nostres recursos i les eines que tenim que a vegades no són masses però sí que intentem treure'ls-hi un màxim de suc, fins i tot ara estem començant a fer treballs que la gent pugui treballar des de casa combinat amb, amb sobretot personal administratiu i així, que puguin treballar des de casa i des de la feina Bé, bueno, fins i tot horaris combinats, que si un dia volen fer més hores per després eh, poder fer festa els dies que els hi convé. Bé, bueno, i anem treballant, sí. I treballant i tenim intenció de continuar-ho fent per després. Molt bé, doncs eh, gràcies al Fons. L'enhorabona també a tu i a, a tota l'empresa, no?, a tota la gent que, que col·labora en aquest sentit, doncs que treballa per aquesta... Per per aquesta igualtat a l'empresa. Moltes gràcies al fonts i després dons també teníem nosaltres a la Sílvia Curbí. bon dia, Silvia. Hola, bon dia. Doncs, eh, gràcies també per atendre la, la, la nostra visita aquí a l'Ajuntament, ara que us han donat aquest reconeixement. En aquest cas estem parlant de Corbià Loctodomèstics, eh, una empresa doncs, molt coneguda a la ràdio també. Tenim en Rafael, que doncs, també forma part d'aquesta família. Explica'ns una, una miqueta, com ens ha explicat fons, com us vau a, a, a donar com us vau assabentar d'aquest concurs. Bé, en el meu cas va ser, suposo, més o menys el mateix, a la, per via de l'IPEP de fer passar via de l'IPEP, una trucada a la Sònia, llavors t'informes, ho mires, dius clarament pot haver-hi possibilitats perquè l'empresa dona, dona aquestes responsabilitats, aquestes igualtats a homes i dones i, i dona aquestes millores, llavors van decidir fer-ho. Com ho feu? Quines són les, els paràmetres que vosaltres creieu que en aquest cas a la vostra empresa doncs, eh, compliu per haver doncs, estat... Eh declarats com una de les dues empreses que, que han estat guardonades a, a, amb aquest premi? Bé, bueno, en definitiva jo crec que són els horaris compactats, la nostra empresa va decidir ja fa temps eh, tenir un horari compactat de sis hores, llavors eh, per poder fer això tenim dos torns, obrim al migdia, llavors les hores que no es treballa pots dedicar-ho totalment a la família i a més a més sempre tenim molt present perquè personalment el meu cas és que jo sóc mare de tres fills, llavors mm, la meva vida és aquesta, sí que quan no estic treballant he d'estar amb els nens i quan no estic amb els nens és perquè estic treballant. Uh, llavors el que vam facilitar és això, qualsevol problema que sorgís, ja sigui amb un familiar directe o amb els fills o qualsevol uh, visita mèdica que s'hagi de fer, nosaltres afavorim que, o, o deixem que aquest treballador es pugui, uh, pugui anar en aquesta visita i després recuperi aquestes hores, vull dir, donem la veritat és que en el, en el camp de, dels o sinó, els negocis de, de comercials és molt complicat, no? T'ho volia preguntar en aquest sentit i veig doncs, que la gran aposta ha estat aquesta, aquesta dels horaris compactats. Um, Creieu que això pot ser també extensible veient doncs, els resultats? No sé quins, si teniu algunes, alguna aposta dades, no estadístiques que demostren no? que així la, la cosa funciona molt millor. Creus que també podria ser extensible en altres uh, comerços doncs, aquí del municipi o, o, en, o en global també, a Catalunya? Evidentment, vull dir, això també va ser una decisió a part de, per al tema familiar, va ser una decisió que jo no vull, que els meus possibles compradors se'n vagin a comprar, no diré noms, en una altra botiga. Eh, què he de fer perquè no passi això? Doncs tenir les mateixes avantatges que podria tenir el, a casa meva,' anar-sen en un altre lloc, o si sigui, tenien les mateixes avantatges els dos llocs. Això vol dir eh, ampliar els horaris. Eh, evidentment és una aposta arriscada per al tema de volum de treballadors. Mm, vam duplicar el volum de treballadors i treballadores a botiga. Eh, és una cosa, és un tema arriscat, però jo crec que a poc a poc eh, les empreses s'haurien de llançar llançar llançar-te i provar-ho i mira a veure si hi ha sort el no, si no es prova no sap i això doncs també pot ser un valor afegit no? per als vostres clients o futurs clients gent que digui, o que cada vegada es mira més no? això també es té més sensibilitat en aquests temes d'igualtat i, i doncs es valora per part dels clients doncs que en aquest cas una empresa doncs també aposti per, per, per la igualtat entre homes i dones també doncs que, que hi ha uns horaris més, més conciliadors per les famílies evidentment. Qualsevol, jo crec que almenys sóc d'aquelles persones que encara va comprar, mirant què és el que, el que fan els de més i mirant que tot funcioni com ha de funcionar. És el comerç de proximitat és el que hem de fer rutsla. Doncs moltes gràcies, Sílvia. Doncs avui volíem fer aquesta crònica aquí des de la sala de, de, de plens de l'Ajuntament de Palafrugell al voltant d'aquest premi que ja us vam comentar eh, quan estava en marxa i avui n'hem no pogut comentar doncs, amb l'Alfons eh, Martí de l'Acti Escola i la Sílvia Corbí de Corbí Electrodomèstics. Continuem a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui divendres i seguim amb notícies relacionades amb el nostre municipi i és que usem hem d'explicar novament que aquesta tarda es dona el tret de sortida a la quinzena edició de la pista de gel de Palafrugell. Com dèiem, serà ja el 15è any que de forma consecutiva la bòbila de Palafrugell s'hi ha instal·lat aquesta pista, una pista de gel nadalenca que és la més tradicional de la comarca i és que va ser la primera que es va instal·lar al Baix Empordà. En aquest sentit, com ja és habitual, diferents entitats del municipi hi organitzaran un munt d'activitats dirigides a tots els públics, però amb especial atenció als infants. Enguany, la pista serà oberta des d'avui, com us dèiem, fins al dia 6 de gener en horari de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre, excepte els matins del 25 de desembre i de l'1 de gener, que en aquest cas estarà tancada. Durant aquests dies d'obertura de la pista de gel es podrà gaudir d'espectacles infantils, com ara sessions de contes, teatre en anglès, tallers o màgia, i els no menys esperats concerts per a joves i adults amb grups coneguts com Rock and Roll Brothers o The Best Of. La pista de gel, amb prop de 6.000 patinadors l'anterior edició, s'ha convertit en una de les activitats referents d'aquestes dates. A més a més, és un pol d'atracció tant pels palafrugellencs i palafrugellenques com també per gent vinguda de municipis veïns. De cara a la setmana que ve posarem la mirada sobre algunes d'aquestes activitats que hi ha en paral·lel a la pista de gel de la bòvila de Palafrugell. I arribats a aquest punt, és el moment per a la informació comarcal destacada de la jornada d'avui i ens portarà fins a la capital de la comarca, fins a la Bisbal d'Empordà, i és que el Consistori va aprovar un pressupost de més de 13 milions d'euros amb les crítiques de l'oposició per la manca d'inversions, despesa en matèria de personal i una previsió d'ingressos que creuen irreal. Els comptes van sortir, però endavant, només amb els vots de l'equip de govern Esquerra Republicana, la CUP i En Comú. L'alcalde Enric Marquès va explicar que els números són similars al del 2018 i 2019 i que enguany eh, se centraran en acabar les inversions previstes en anys anteriors abans d'intentar abordar nous projectes. Inversions ja començades com les obres del carrer Ample, l'ampliació dels vestidors del pavelló d'esports, la remodelació de la façana del castell o la posada en marxa del porta a porta. Sí que van explicar que esperen una partida de 126.000 euros del posc de la Generalitat que no apareix el pressupostos perquè, tot i està compromesa, encara no s'ha aprovat. Seria una partida que, havia modificació de crèdit, permetria construir un nou dipòsit d'aigua a Puig Negre i adequar els antics habitatges dels mestres per vivenda social i juvenil. En matèria de pressupostos participatius, es limiten a 100.000 euros amb una rebaixa respecte a l'any anterior pels mateixos motius. Cal acabar els projectes engegats anys anteriors. Pel que fa al capítol de despesa de personal, l'equip de govern va argumentar l'increment del 10% per la translació dels pressupostos d'enguany de l'acord laboral amb el funcionariat de la casa. I tornem ara cap a casa nostra i ens porta la següent informació la nostra col·laboradora, la Irene de les Heres. Hola, seguim a Ràdio Palafrugell. Aquesta vegada amb Jaume Garcés i Carles Récio, els dos protagonistes del pessebre del cel obert, que es troba exposat actualment a, a un dels aparadors del centre comercial. Hola Jaume, hola Carles, què tal? Bon dia, bon dia. Hola, bon dia. Uh, com va sortir una mica aquesta inicia iniciativa? Qui va organitzar la disposició d'aquest pessebre en aquest aparador concret? Bueno, fa uns mesos el Jaume i jo, Pues, vam pensar de, de fer un pessebre i, i vam pensar de fer-ho tot amb material reciclat reciclat de, dels contenedors que hi havia pel carrer i els cartrons, el porixpant i tot això Vau recuperar el màxim de material per... Sí, el 90% de, de tot ell menos la base sí. pues, el 90% és tot Perfecte. reciclat i una mica, o sigui, com amb qui vau mantenir el vincle per realitzar aquest pessebre dintre del centre no, amb, comercial? En principi vam començar a fer el pessebre perquè, Per nosaltres, sí, per nosaltres amb... Com una iniciativa pròpia Exactament Però després, quan el vam veure acabat vam veure que era una cosa marca i tal, vam decidir posar algun, algun lloc Vam anar per diversos llocs a, a posar-lo i i aquesta associació ens ho va cedir un local que tenien buit pues, perquè els hi va agradar i perquè, a més a més, era per tenir un, un local buit, ara amb les festes de Nadal, pues és molt més atractiu que la gent entri a mirar dintre de la galeria i tot això, i els hi, també els hi va anar bé. L'element més original del Pessebre és això, no? que està fabricat amb, amb material reciclat. Exactament. I aquesta iniciativa, o sigui, d'on va sortir de vosaltres, però què, què la va generar? Bueno, la va generar la il·lusió de fer, de fer el pessebre. El Jaume habitualment ja feia... Pessebres, però sense materials reciclats. Sí. Material reciclat. sí, sí. Eh, jo fa només tres anys que estic vivint aquí a Calella, o sigui, vaig conèixer amb el Jaume fa un any i mig o dos i parlant, parlant, doncs quan ell continuava fent pessebres i tal, doncs un dia vam pensar de fer una cosa d'aquest tipus. Perfecte. I entra dintre del concurs del 40è o sigui, l'aniversari del concurs de pesebres de Palafrugell? Sí, sí, el tenim apuntat amb la Mònica Recio i el que també voldríem dir nosaltres que la barona que serà el bon de l'Associació de Comerciants de Palafrugell, ho exigem eh, gràcies a ell i gràcies a, a Susana Casadamont i Albert Parals, ens han cedit aquest local. O sigui, el que voldria dir també és que nosaltres hem començat amb, una, una, amb, un, amb un sistema, amb un, amb un estil una mica estrany, però com que s'ajunten dues, dues, dues, dues, dues neurones que són molt creatives, pues costa molt d'ajuntar, però amb bona voluntat s'ha fet tot i d'aquí endavant suposo que sí, tots estem bé, Bueno, suposo que sí que estrem tots, però bueno, ara m'enrollo l'única massa. Això vol dir que tinc no una, neurona, una neurona que don. Sí. Esteu satisfets amb el pessebre? Ha quedat, ha quedat molt bé. Sí. Oh, bueno, o te... has tingut algun problema a l'hora de realitzar-lo, algun inconvenient que no... Sí, a vegades fallava la Nòria, però al final hem arreglat, tot funciona correcte. Bueno, perquè com que no tenim un, una, un, un projecte concret, nosaltres treballem sobre la marxa. Això és com si un bloc de màrmol i comences a esculpir una figura. O pot sortir un Miguel Ángel, més gran o més petit. Mm. A poc a poc anava improvisant una mica sobre la marxa, a base, no? A base d'hores, a base hores. I en funció del que trobàvem, perquè, per exemple, la Nòria ja està feta amb, amb la fusta d'una caixa de, de frissons. Mm. No? Pues llavors, en funció del que tens, va sortint. No? I el pessebre és por expan i, i branques de fusta de, del bosc. Del, del costat d'allà a Calella o sigui que tot, tot és de, de material que si no és veu perfecte no sé si voleu afegir alguna cosa més algun detall que vulgueu comentar alguna anècdota durant mentre feia el Passebre bueno sí que es discutia cada dos minuts sí, sí, és... sí però ho arreglàvem amb un cot de... de ratafia mm. <laughs> però jo no volia dir <laughs> el que passa que sí que ha sigut una mica estressant perquè ja saps que amb dues persones, cadascú tens l'opinió. Llavors és una esteta mullar a l'altre. El, el que passa que llavors veiem un resum del, del dia i, i treiem-lo lent i ens quedàvem amb el bo. Qui, qui guanyava, normalment? Bé, bueno, com que tots dos som de la mateixa talla... Eh? <laughs> <laughs> Val, ah, doncs fins aquí l'entrevista, si, si voleu afegir alguna cosa més... Eh? No, no simplement que, que probablement per l'any que ve fem un de, de gran i maco, no? Sí, Finalment. sí. Veient que això sembla que ha agradat. Oh, no s'agradaria pues, sí. exposar-lo. Ah, doncs... Pues... Pues des d'aquí fem una crida tot per al Borsell amb, amb un comerciant que tingui una aparató bastant gran perquè al principi el pessebre tindrà de ser de dos metres i mig, de de dos metres i, mig i també serà giratori. O sigui, l'estrella que volem posar al Passebre de l'any que ve ja la tenim feta. O sigui, com nosaltres recollim els trastos que ha fet el Passebre del 2019, ja pensem en 2020. O sigui, anem una mica avançats. Estem oberts a tots que esteixin un local, clar perquè nosaltres no, no som una associació doncs feu això, una crida per l'any que ve, aviam si algú cedeix un espai per poder fer un passebre més gran, no? Sí. O oh, sigui, sí, l'Ajuntament cara... la la es va tocar amb una mica el corazón. <ríe> <ríe> va, i, I de cares a aquest, aquest Nadal, doncs, que tot, ningú es perdi el passebre que hi ha al cel obert. Moltes gràcies per, per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. Gràcies. Bé. Bé. Doncs gràcies, Irena i també gràcies Jaume i Carles per aquesta conversa que han mantingut en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell al voltant d'aquest pesebre que es pot veure exposat al cel obert durant aquests dies i que formarà part d'aquest concurs de pesebres que enguany arriba a la quarantena edició. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu i amb informacions relacionades amb el nostre municipi i amb una proposta que us vam oferir ja mitjans de setmana al voltant d'aquest concert que el grup Quartet Mel oferirà aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda. Si us recordeu, conversàvem amb Eloi Fort del grup Quartet Mel, en aquest cas ell és el tenor i és de, de Tarragona, i conversava amb l'Irena de les Heres al voltant d'aquest concert de Nadales que oferiran al Teatre Municipal de Palà Frigell, i ens comentaven alguns aspectes doncs, que els han marcat molt en la seva carrera com a artistes. En aquest cas, doncs, posem la mirada primer de tot en el fet de participar en el programa televisiu O oh Happy Day, un programa que va tenir molt de ressò a través de TV3 i va ser doncs, una autèntica llençadera per a la seva carrera, com ens destacava Eloi Ford. Doncs han passat moltes coses, perquè nosaltres, encara que la gent cregui que vam sortir del oh Happy Day, va ser un programa que ens va ajudar a, a propulsar-nos. Nosaltres vam néixer el 2012 cantant Nadales al carrer. Per això el fet de cantar Nadales ara en un teatre, sigui per la Frugella o sigui on sigui, doncs ens fa molta il·lusió perquè retornem als nostres orígens. Un dia concret van decidir doncs, sortir a fer Nadales al carrer, ens explicava l'Eloi Ford i els quatre integrants del grup, ell mateix, la soprano Magalí Saré, la contral Ariadna Oliver i el baríton Oriol Quintana, es van conèixer al mateix cor. Quan van sortir del programa Oh Happy Day es va multiplicar tot, sobretot en referència al públic i als concerts que li van sorgir. Per aquest motiu, aquest diumenge a les 7, l'Eloi Ford ens explicava que el repertori estarà composat de Nadales arranjades de maneres diferents amb Nadales catalanes i també anglosaxones. Doncs els animaria molt a venir perquè les altres que són molt especials per nosaltres intentem que també siguin especials per tota la gent que ens ve a veure, que escoltaran les Nadales de tota la vida d'una manera molt diferent i aprendran Nadales que segurament no coneixen. Eh, hi ha tot tipus d'estils i segur que s'ho passaran molt bé. Doncs com podeu escoltar, el jove tarragoní a, animava tothom a, a venir a aquest concert explicant doncs, aquest fet, no? que les dates nadalenques són molt importants pel quartet Mel i que doncs, intentaran que aquest concert també sigui molt especial. La intenció és que aquesta passió per les Nadales pugui ser contagiosa i que la ballada doncs, pugui també servir per aprendre'n de noves com per escoltar-ne de, de tota la vida. Podeu recuperar la conversa íntegra que la Irena va mantenir amb els quartets Mel a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Encarem la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell abans de la previsió meteorològica amb Josep Pasqual farem un petit avançament del que podeu escoltar avui als esports al punt quan acabi aquest informatiu d'avui i una de les converses que podreu escoltar serà la que Rafael Corbi mantindrà amb el primer entrenador del club hoquei okay Palafrugell, Xavier García Balda i és que l'equip Palafrugelleng enfronta aquest dissabte un partit a cara o creu pràcticament contra el, Vic, el club Patí Vic que és el rival que té just per sota amb 8 punts tres menys que els palafrugilencs i que, per tant, serà un partit eh, vital per recuperar sensacions. D'una banda, eh, recuperar la senda de la victòria després de dos mesos sense eh, aconseguir-ho i, de l'altra, doncs, tornar també a guanyar a casa, un fet que no passa des de la primera jornada en què el club hockey eh, palafrugell va vèncer en el derbi al Lloret. Eh, Xavier García Balda valora com arriba l'equip en aquest eh, partit decisiu. Llavors, la Twitter hem de girar aquest dissabte, aquest dissabte l'hem de girar en el que eh, eh, juguem de tu a tu amb, amb, amb un Vic que està pitxo pitjor que nosaltres. Per tant, això també ho hem de tenir clar, està molt pitjor que nosaltres. O sigui, molt pitjor vol dir que si ens guanyen tampoc ens passen una classificació, per tant, està molt pitjor que nosaltres, però que nosaltres tampoc estem molt bé. Llavors, aquí és on hem de mirar de, de, de girar-ho. Hem d'aprofitar aquest moment, moment idònic, per girar-ho. No ho girarem el dia del Liceu, no ho girarem el dia del Barça no ho girarem el dia de l'Igualada, per tant, hem d'aprofitar que el dia del Vic, que ja estan tocats, doncs, a veure qui dels dos està més tocat i acabar de, de, de girar això. Clar, el, el, el, Vic, el Vic també pensa el mateix, eh? El Vic també pensa que ells també estan molt tocats i que això no ho el, el, el dia del Barça ni el dia dels Reus ni el dia de l'Igualada i el de que tenen és ja no el dia del Palau de Project. Per tant, és un dia d'aquests claus en què, què s'ajunten molts objectius clars per a tothom. Per tant, bueno, hem de veure com, com evoluciona el partit i a veure si som capaços de, de, de tirar-lo endavant. Un partit clau, doncs, com ha definit Xavier Garcia Balda amb la conversa que podrà escoltar íntegrament. A continuació, quan s'acabi aquest espai informatiu, amb Rafel Corbí i els esports al punt. Nosaltres, doncs, desitgem tota la sort al Club Hoquei okay Palafrugell. Us recordem que demà teniu una tarda esportiva a la nostra sintonia, dos quarts de cinc, des del estadi Josep Pla i Herbonès, l'enfrontament del futbol Club Palafrugell contra el Cal Aguidor, el rival que té just per sota només un punt dels Blanquinegres, per tant també un partit molt interessant, el que es veurà demà des de l'estadi Josep Pla i Arbonès i després, una horeta després que hagi acabat aquest maig doncs arribarà el torn del Club Hoquei okay Palafrugell que s'enfronta, com dèiem contra el Club Patívic, per tant doncs, podeu escoltar aquestes dues retransmissions pràcticament consecutives a la sintonia de la Ràdio Palafrugell 107.8 i ràdio palafrugell.cat I ara sí, arribem al final d'aquest informatiu d'avui divendres i ho farem posant la mirada sobre el cel. Després d'un matí força mogudet, amb molt de vent i amb molt de núvol, ara sembla que surt el sol, ens posem en contacte amb Josep Pasqual per comentar què ens espera també de cara al cap de setmana. Saludem en Josep des de l'Observatori de l'Estartit. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs uh, un dia més que tenim aquí i per saber doncs què ens depararà aquest cap de setmana, el cap de setmana previ doncs uh, ja a, a la setmana doncs de, de Nadal. Um, avui tenim un dia força mogudet, no Josep? Sí, tenim aquest, el pas d'aquest front, una borrasca que està associat amb una borrasca que en diu en Elsa, que els abateixen ara, uh -huh. i ens porta com que ven a l'Atlàtic, aquí arriba força desgastat i... Pràcticament la precipitació la deixa aquí a Catalunya diguéssim al vessant sud del Pirineu amb aquests vents de, de Garamí i aquí arriba doncs quatre gotes o poca pluja eh, doncs aquest front acabarà de passar aquest matí, eh, pràcticament a la tarda ja quedarà força encalmat el temps eh, la situació doncs encara hi haurà núvols abundants de fet els núvols abundants persistiran llarg d'avui i demà també eh, tot i que demà seran més primers i aquestes depressions atlàntiques doncs, que afecten sobretot eh, a les costes de Galícia, del Cantàbric, mm -hmm. i aquí arriben, com dic, desgastats, doncs demà arribarà un altre front, demà a la tarda vespre, i més que res doncs, portarà aquests, aquests augment de núvols, els vents que tornaran a ser de gravir a la tarda, però no tan forts com els de, que hem tingut aquests dies, eh, sobretot aquesta passada nit, i ja pel diumenge, amb una falca anticiclònica, ja tindrem un temps més estable, amb més sol i més tranquil. Tot plegat amb temperatures, com pots veure, doncs molt sols per l'època de l'any d'estem. La veritat és que sí, eh? Això que comentaves, eh, aquestes temperatures, quan abans de sortir de casa aquest matí pensava, bueno, avui sembla que farà fred perquè pel vent, eh? Ho deia? Sí. Però com al final és vent de verbi també, doncs suposo que no, no és tan fred com a, si fos tramuntana, que després sí que notaríem un canvi de temperatura, no? Exactament, sí. A part d'aquest vent, doncs, a part que ve de component sud, doncs, té un recorregut marítim i hem de tenir en compte que el mar encara es troba pràcticament a 16 graus, per tant a temperatures molt suaves tot plegat mm -hmm. Molt bé, doncs eh, com sol ser habitual, eh, quan arriben aquests fronts que primer passen doncs, per, per Galícia doncs, després aquí ja ens arriben molts de, més desgastats i per tant podríem dir que eh, molt de soroll pel vent, no? però després al final poca, poca pluja i quatre gotetes les que cauen eh, avui i les que cauran també demà, demà dissabte no, Josep? Sí, però poca cosa o sigui, el de demà és menys actiu que el d'avui, i ja dic, el diumenge ja quedarà un dia molt més tranquil, molt més assolellat. Uh -huh. Molt bé, doncs, eh, Josep, tu hem fet aquest repàs del que ens espera a nivell meteorològic aquest cap de setmana i eh, en aquest sentit eh, doncs, ens tornem a posar en contacte eh, dilluns doncs, per saber doncs, què ens depararan els dies de, de Nadal que, bueno, habitualment sempre baixen una miqueta les, temperat les temperatures arriba el fred de veritat aviam si aquest any també es compleixen la, la, la dita o, o el que passa habitualment. Sí, ho veurem però de moment no pinta no, massa no? canvis. Molt bé, Josep doncs que passis un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Igualment, molt bon dia a tothom. I amb la previsió meteorològica hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui divendres 20 de desembre. Nosaltres, abans d'acomiadar-nos una vegada més, us recordem que tot allò que succeeixi al llarg del cap de setmana, doncs ho podreu saber, us en podreu assabentar a través de radiopalafruigell.cat Si voleu, a més a més, rebre les alertes als vostres dispositius mòbils, doncs només cal que les activeu per tal de que quan actualitzem la pàgina web us arribin les notificacions als vostres dispositius. Nosaltres ens retrobem novament dilluns, que passeu un molt bon